Ви були і залишаєтесь чудовим оперативником з величезним досвідом роботи, і що теж надзвичайно важливо, ви непідкупний. Робота, що ми її вам збираємося запропонувати, не з легких. Але це саме те, чим ви звикли займатися.